Příběh démona Prahlády kniha 5 3031. Vasišta pokračoval. O rámo, nyní ti povím příběh, který popisuje takovou cestu k osvícení, která je uchráněna překážek, v podsvětí žil mocný démon král Hyran který vzal Bohu Indrovi vládu nad třemi světy. Měl mnoho synů a jeden z nich, Prahláda, mezi nimi zářil jako démant mezi drahokami. Hiranya Kašipu, vládnoucí nad třemi světy, disponující mocnou armádou a požehnaný krásnými potomky, se stal pišným a arrogantním. Násilí a krutovláda již se dopouštěl, viděsili bohy do té míry, že se začali modlit a prosit o pomoc stvořitele Brahmu. Jako odpověď na jejich modlitby se zjevil pán Harry ve formě narasy mehy, obra s lví hlavou. Jeho tělo bylo obrovské a silné, s ostrými zuby a drápy. Uši mu plály jako hořící kusy dřeva, břicho bylo velké jako hora a jeho ruce by byly schopny zatřást celým světem. Svým dechem porážel hory, chlupy tvořící jeho srst, Připomínali ohnivé jazyky a nohy i ruce byly jako smrtelné zbraně. Narasimha zabil krále kašipu a démoni prchali jeden za druhým před jeho plameným pohledem. Z komnat paláce zbyl jen popel. Prahláda jehož život zůstal ušetřen, vykonal pohřební obřad za všechny padlé příbuzné a vyjádřil soustrast těm, kteří přežili. Prahláda i ostatní byli ničivou katastrofou ohromeni a nějakou dobu nebyli schopni nic dělat. Prahláda přemítal, kdo nám teď může pomoci? Pán Harry zničil samosemínko rodu démonů. Běda snadno dosáhl náš nepřítel vojenského vítězství. Bozy dříve s úctou se sklánějící k nohám mého otce, teď obsadili jeho říši. Moji vlastní příbuzní jsou zbaveni síly, jsou bez činnosti, bez radosti, ubozí a zbědovaní. Jak záhadné jsou cesty osudu. Démoni, kdysi tak mocní, jsou nyní slabí a bojácní, jako bývali dříve bozy. Odstnely se vázlivá zvěř v cizí vesnici, vystraší ji i jen zvuk padajícího listí. A podobně propadaly panice démonky, když viděli odvahu a chrabrost nepřítele. Bozy si vzali zpátky strom plnící všechna přání. Tak jako si dříve démoni užívali pohled na tváře bohyní, nyní si užívají bozy pohled na tváře démonek. Polobohyně a jiné bytosti, obývající ještě před krátkou dobou komnaty démonů, uprchly z paláce do lesů pod horou Méru, a tam nyní žijí jako lesní ptactvo. Moje matky, královny padlého Hiranyakašipu, jsou stělesněním smutku. Kdo dříve obdivoval mého otce, slouží nyní bohu Indrovi. Z vůle pána Harryho jsme byli vystaveni nepopsatelnému neštěstí a i pouhá myšlenka na to nás oslabuje a činí z nás ubožáky. Prahláda pokračoval v přemítání. Tak jako sněhy na vrcholcích Himálaje nikdy nepodlehnou spalujícímu žáru slunce, tak bohové žijící ve stínu svého ochránce, boha Višnu, nepodlehnou žádnému útlaku. Jako malá opička dráždí zvětve stromu psa, který za ní ze země nemůže, tak bohové užívající si bezpečné ochrany boha Višnu zase dráždí démony. Vyšnu ochraňuje a udržuje celý vesmír. I když Vyšnu, co by narasimha, nepoužívá žádnou zbraň, nikdo se mu nemůže postavit na odpor. Všem bytostem světa je útočištěm. Proto není jiné cesty, než se všemi prostředky snažit k němu uchýlit. Není nikoho, kdo by byl nad ním a on sám je příčinou stvoření, udržování i zániku vesmíru. Od této chvíle se tomu bohu odevzdám a budu žít naplněn jeho přítomností. Jemu je zasvěcen posvátný text neboli mantra O Namo nara Janája a ten může přívržence boha Vishnu obdařit jakýmkoliv požehnáním, kéž neustále zní v mém srdci. Ten, kdo není bohem Vishnu, však nemůže z uctívání boha očekávat užitek. Měl bych tohoto boha uctívat tak, že se jím stanu. Já jsem Višnu. Ten, kdo nosí jméno Prahláda, není nikdo jiný než Višnu. Není tu žádná dvojnost. Garuda, který převáží boha Višnu, nyní převáží mne. Symboly boha zdobí mé ruce a po mém boku stojí jeho choť Lakšmí. Všechna jeho božská nádhera je nyní moje. Ulita, disk, ký a meč, symboly spojené s bohem Višnu, jsou nyní moje. Lotos, který podpírá stvořitele Brahmu, vyrůstá z mého pupku a v mém břiše opakovaně vzniká i zaniká celý vesmír. Tmavě modrá barva boha Višnu je nyní barva moje a oděn jsem do jeho zlatého hávu. Jsem Višnu. Kdo by mi mohl být nepřítelem? A kdo by se mnou mohl soupeřit? Jsem Višnu, proto ten, kdo by mi chtěl ublížit, na to doplatí svým životem. Přede mnou stojící démoni jsou oslepeni oslnivou září, která ze mne vychází. A bohové pějí k mé chvále, neboť já jsem Višnu. Překonal jsem všechny pocity dvojnosti a stal jsem se bohem Višnu. Jsem ten, v jehož bříše se nacházejí tři světy. Jsem ten, kdo přemůže všechny zlé síly ve vesmíru. Jsem ten, který každého zbaví strachu a obav a jemu se klaním.